Ne v-am găsit, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu prin intermediul lecțiunii 2C057, constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații, de data aceasta asupra celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni.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 Programe de 30 de minute de maniera celui de astăzi care se pretează ascultării pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi va începe cu prilejul versetului 15 din a doua Corinteni capitolul 9 numai înainte de a parcurge încă un episod din lucrarea Cristinei Roi în mâna tare a lui Isus. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu scena care ne prezenta pe doamna Baroană și camerista ei Ruth rugându-se domnului pentru mântuirea acestei perechi nefericite deocamdată a lui Mihai Hodolici și cu tânăra Olga. Episodul de astăzi ne aduce în scenă acum din nou pe Mihai Hodolici care se afla în călătoria lui spre Brazilia. Șase ani! Ce timp lung! Și totuși cât de scurt! El zboară ca o pasăre călătoare doar cu deosebirea că ceea ce a trecut nu se mai întoarce Niciodată. Din nou se legăna un vapor pe valurile Dunării. De data aceasta însă nu mai era o noapte de toamnă, ci o frumoasă dimineață de primăvară. Pe punte stătea Mihai Hodolic și privea răsăritul soarelui. El se întorcea înapoi în patrie după ce tânjise de atâtea ori în străinătate după ea. Acum se putea întoarce acasă. Datorită bunei administrări a lui Tiki și propriilor lui eforturi, suma aceea de 40 de mii se afla în bancă pe numele Olgăi, iar moșia tatălui său scăpase de datorii. Acum putea să vină înaintea soției lui cu conștiința curată și să-i predea ceea ce și însușise pe nedrept tatălui și apoi să desfacă legătura acestei căsătorii nedemne. Hodolic nu găsise de partea cealaltă a oceanului numai aur, ci și o piatră prețioasă, sau credea cel puțin că o găsise. Precase din patrie ca ateu și acum se întorcea cu mândra conștiență a faptului că devenise creștin, un membru al Uniunii Creștine a tinerilor bărbați care activa în toată lumea și mai ales în America de Nord. Tu, soțule... Ce știi tu dacă soția ta va fi mântuită? Scria în Biblie. Și mai jos? Deci, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În asemenea cazuri, fratele sau sora nu sunt legați. Căsătoria lor, de fapt, nu era căsătorie. Ei nu și-aparținuseră niciodată unul altuia. Ceremonia aceea absurdă și jurămintele în fața preotului fusese un păcat împotriva voiei lui Dumnezeu, o legătură nedemnă pe care trebuia să o rupă și tot ceea ce fusese în trecutul lui fusese curățit prin sângele fiului lui Dumnezeu. După ceea ce scrisese unchiul despre soția lui, trebuie că se petrecuse cu ea o mare schimbare. Mai hotărător era pentru el faptul că Diuro nu-i mai amintise niciodată despre ea, după primul lui răspuns de neîncrezător. Precis că Diuro se înșelase, el o să-și găsească soția, așa cum și-o închipuia, atunci când gândurile lui se opreau întreacăt asupra ei. Ei bine, el voia să facă un singur lucru, să depună înaintea ei o mărturie despre Hristos și apoi să-i redea libertatea. Viitorul ei material era de plin asigurat. Dacă se va recăsători, lucrul acesta nu va fi un păcat pentru ea. El voia să rămână liber și, după sfatul lui Pavel, să nu-și mai caute soție. El avusese ocazia să cunoască în Brazilia câteva exemplare respingătoare de acest fel. Dar nici femeile creștine din America nu corespundeau deloc idealului său despre femeie pe care cel puțin îl avea în momentul acesta. Încă vreo câteva clipe și vaporul a ajuns în port. Țermul patriei se apropia tot mai mult. O, de-ar ajunge odată la ținta libertății tânjite pe care și-o imaginase zi de zi în lungul acestor șase ani de zile. În locul de debarcare aștepta răsura de la Hodolici. Un vizitiu necunoscut îl salută cu respect și îi înmână un bilețel de la unchiul Tichii. Apoi se ocupă de bagaje și curând calul o pe jos la trap. Unchiul se scuza că fusese reținut de niște treburi urgente să vină personal după el. În sfârșit, au ajuns în fața impunătoarei clădirii. În jurul scării exterioare, ba chiar până la etaj, se cățăra vița de vie. Un zâmbet recun fugă peste fața tânărului bărbat. Se cunoștea că aici avea mână liberă un idealist practic. Sus pe scară se zărea un cap cărunt de bărbat care se uita la trăsură. Acum îl descoperi, îi zimbi și flutură cu șapca. Hodolici fu cuprins de un sentiment cald. Nu era de mirare, căci acum era acasă. Încă câteva clipe și unchiul cu nepotul se îmbrățișară. Apoi, vocea clară și sonoră a tânărului stăpân răsună în pridvor unde îl întâmpinau din toate părțile, ferestre împodobite cu flori, precum și ordine și curățenie exemplară. Frumusețea și farmecul îl salutară și în camere. Hodolici nu-și mai recunoscu vechea lui cameră. Deci, Diuro nu a așteptat aici? Este definitiv angajat ca medic al baroanei Jamosca? O, oh, deja sunt doi ani de când doamna baroană și-a deschis spitalul. El a făcut și face treabă bună acolo, potrivit cu forțele și înzestrarea lui. Dar cum e sănătatea lui? Slabă ca totdeauna. Dar șederea în Italia, unde le-a însoțit pe doamne, i-a făcut foarte bine. El se simte mai vioi. Și Olga, ieșind sfârșit fără tragere de inimă de pe buzele lui Hodolici, nu mi-a dat voie să o anunț și acum nu este acasă. Doamna baroană a plecat săptămâna trecută în Anglia și Olga îi ține locul în Orlice. Tinerul ar fi vrut să întrebe în ce putea oare Olga să-i țină locul nobilei doamne, dar unchiul nu păru să aibă plăcerea de a mai vorbi despre subiectul acesta. În plus, fură chemați la gustarea de după amiază. Iar acum trebuie să mă duc la ea. În calitatea mea de creștin, sunt dator față de Dumnezeul meu să am stăpânire de sine. Așa medita el după vreo oră, când se întorsese după un tur făcut prin o gradă și grădină, unde văzuse pretutindeni schimbări mari și avantajoase. Cine l-ar fi văzut îndreptându-se prin pădurice spre castelul Jamosca, s-ar fi gândit fără să vrea, încotro și de ce se grăbește așa? Oh! De-ar fi trecut deja întâlnirea asta, îi spunea el în sinea lui. Soarele se apropia de asfințit. În fața drumețului singuratic, lumea părea cuprinsă de farmecul primăverii. Când păși pe podul de peste Dunăre, părea că razele calde ale soarelui privesc uimite la fața frumosului hodolici. Acesta se schimbase vizibil. El avea trăsături mai bărbătești, era bronzat, dar se făcuse mai uscățivi. Acei șase ani de muncă grea își lăsaseră amprenta vizibilă asupra lui. În clipa în care deschise poarta parcului, adierea caldă de primăvară îl întâmpină cu un parfum dulceac de flori. Era ca un sărut blând de dragoste. El își uții pașii. Această adiere, aproape că l-ar fi adormit în niște vise plăcute, dar pentru el nu mai existau vise. În fața lui se afla realitatea pustie și crudă, o viață de resemnare. El se grăbi cu pași repezi pe scări spre terasa care se afla la umbra unor castani înfloriți. Acolo se opri dintr-o dată nedumerit și făcu o reverență adâncă, dar cam stângace, în fața doamnei care stătea acolo în fața lui, luminată de razele soarelui în asfințit. I se părea că niciodată nu mai întâlnise o apariție mai încântătoare. Ea era înaltă și zveltă ca palmierii din jurul ei. Purta o roche ușoară de culoare galben deschis, care cădea în falduri grațioase în jurul făpturii ei. Șuvițele de păr blond încadrau căpșorul cu trăsături nobile. Fața ei, care n-ar fi corespuns cerințelor unui sculptor, era totuși neobișnuit de atrăgătoare, prin expresia ei spirituală, răsprângerea în exterior a unui suflet frumos și prin drăgălescenia ei cuceritoare. Buzelor lor și le-ar fi stat foarte bine un zâmbet plăcut, dar în clipa aceea nu era nici în zâmbet pe față. În schimb, o anume nedumerire se citea pe fața drăguță. Indispusă și cu o mândră stăpânire de sine, i-a răspunse dându-și din cap la reverența adâncă a tânărului bărbat. Eu sunt Mihai Hodolici," se prezenta acesta. Aș dori să-mi permiteți să-l vizitez pe vărul meu, Diorotichi. Pot să aflu unde se găsește?" Momentan nu este acasă," răspunse ea cu o voce plăcută, dar ușor voalată. Mihai își trecu mâna prin părul des." Era ceva foarte neplăcut pentru el, că nu știa cu cine vorbește și nici cum să se adreseze acestei făpturi încântătoare. Trebuia să riște o întrebare. Cu duro aș fi vorbit mai ales ca să mă ducă la Olga Hodolici. Cuvântul, soția mea, nu voia să iasă de pe buze. Ea ridică genele lungi. Fără să vrea, pe fața ei pluti un zâmbet ușor. Șase ani sunt o perioadă lungă de timp și oamenii se mai schimbă. Nu e de mirare că nu mă recunoști?" răspunse ea în slovacă. Olga, tu ești? Este oare cu putință?" strigă el. Iartă-mă!" adăugă el foarte nedumerit. Nu m-am așteptat la o asemenea schimbare." Nu face nimic. Și tu te-ai schimbat. Unchiul Martin nu mi-a spus nimic despre venirea ta." Mi-aș fi luat liber și aș fi venit să te întâmpin. Știi probabil că ești în locul, doamne, Jamosca? Deci nu te gândești să mergi cu mine acasă? Întrebă el încruntând fruntea. Nu-mi pot părăsi datoririle încredințate. El se uită la ea în timp ce mergea acum alături de el. Nu mai părea acum o stafie, nu, ci ca o coroană a creației ca o femeie în prima perioadă de înflorire a tinereții. Ea se interesă politicos de felul cum decursese călătoria dacă nu suferise cumva de rău de mare. El trebuie să mărturisească faptul că nu fusese cruțat de el, mai ales că înainte avusese o criză de malarie. Și noi am suferit mult din cauza răului de mare atunci când Ruth și cu mine am plecat în Anglia. Când ai fost tu în Anglia?" întrebă el lui Mick. Anul trecut. Mult timp? Aproape cinci luni. Atunci am putea să stăm de vorbă în engleză," glumi el în limba albionului. De ce nu? Îmi place această limbă. Este atât de bogată," răspunse ea cu o pronunție ireproșabilă. Te-a luat doamna baroană cu ea?" se interesă el încordat. O, a fost atât de bună, dar Ruth și cu mine am zăbovit apoi în diferite stabilimente." Voiam să cunoaștem temeinic diferite spitale ca să organizăm și să mobilizăm corespunzător spitalul nostru. Unde este acest spital? De aici, de pe terasă, nu se vede. Este aproape de Dunăre. Diuro este angajat aici? Ca medic, firește, el e medicul. Spuneai mai înainte spitalul nostru, adică sunteți mai mulți aici? Ea se îmbujoră puțin. De supravegherea infirmierilor se ocupă Ruth Morgan. Eu supraveghez farmacia și bucătăria. El făcu o figură uimită. Cum ai ajuns la o asemenea funcție onorifică? Mi-am luat licența ca farmacistă și acum am voie să prepar medicamente. Fără să vrea, Mihai își mușcă buzele. În cursul convorbirii nici nu observă că intraseră într-o cameră plină de flori și lumină. Ea îi oferi lui Mihai un scaun și se așeză și ea cu asemenea grație naturală și degajată pe colțul unei canapele, încât s-ar fi putut arăta în orice societate. Ea sună din clopoțel și când intră un servitor, îi spuse într-o croată fluentă, Pune-te rog la cină încă un tacâm, dacă domnul doctor nu vine până la ora șapte, nu-l mai așteptăm. Anunță pe domnul Șararuz că domnul Hodolici a venit în vizită. Tinerul cu ochii focoși făcu o plecăciune și dispăru. Nu mă gândesc să accept ospitalitatea doamnei Jamosca pe care nu o cunosc," refuză Hodolici. Tu nu ești oaspetele iubitei noastre mame, ci al personalului spitalului." El făcu o plecăciune. Are doamna așa mare câștig din spitalul ei încât poate să țină un asemenea personal nobil?" Încasările sunt destul de mari, adevărat, dar cheltuielile nu sunt mai mici pentru că îi tratăm gratuit pe cei săraci. Pentru diaconițele noastre plătim înăstirii o sumă destul de mare până ce se întorc surorile noastre de la școală. Altfel, personalul nobil nu costă nimic, cu excepția doctorului, dar lucrul acesta se înțelege de la sine. Un lucrător este vrednic de plata lui. Ruth este camerista doamnei Jamosca și are prin urmare salariul ei. Ea și cu mine ajutăm bolnavii din dragoste și recunoștință față de Domnul Isus. Mihai tresări. Cum spusese ea toate acestea? Până atunci el n-ajunsese să depună o mărturie și acum numele acestea ieșea atât de simplu și de natural de pe buzele ei. Este o frumoasă înlânțuire între episodul de astăzi și cel de rândul trecut. După cum vă amintiți, episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu scena în care cele două doamne se rugau pentru mântuirea familiei Hodolici. În episodul de astăzi am aflat lucruri uimitoare ce a adus rugăciunea acestor două credincioase în viața tinerii perechi care i-a schimbat atât de mult chiar și fizic, încât soțul nici nu și-a recunoscut soția, da, nici chiar fizic n-a mai recunoscut-o, pentru că întreagă ființa ei fusese transformată de transformarea care a avut loc în lăuntrul ei. Ce lecție minunată pentru înțelegerea a ceea ce înseamnă un credincios! Aceste două învățături vreau să ne rămână. Prima, să ne rugăm fierbinte pentru mântuirea celor din jur, Domnul aude și lucrează. A doua învățătură, prezența Domnului Isus în sufletul cuiva, înrurește foarte mult și schimbă chiar și fizicul, chiar și fizionomia feței, pentru că ce este în lăuntru strălucește în afară și nici nu poate fi altfel. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, fă din noi te rugăm, oameni ai rugăciunii fierbinți pentru mântuirea celor din jurul nostru, și ajută-ne apoi să avem o măsură așa de mare de tine în noi, care să se arate prin însăși viața noastră din afară. Amin. Ce frumos e ca să fii alb ca de nea. să știi că din cer ai venit și acolo îți arată. Goală, să goallă săvelești pe cel să apazești să lumina drumul noaptea Castea să straducecești Ca fulgul Ca fulgul deia Ca fulgul de să fiu prin el la Haideți, acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Cel mai mare dar pe care ni l-a dat nouă Dumnezeu este fiul său, Isus Hristos. Fără Domnul Isus. Prețul răscumpărării noastre, toate celelalte daruri nu au nicio valoare. Cu el însă, totul primește valoare și frumusețe. Iată de ce pe altarul vieții noastre trebuie să ardă necurmat jertfa de mulțumire pentru Dumnezeu, care ne-a adus un astfel de dar. În adevăr, numai cine a primit, numai cine a vrut să primească prin credință acest mare dar, are motiv de necurmată mulțumire față de Dumnezeu Tatăl. Am spus că numai cine a vrut, deoarece Domnul Iisus Hristos a fost dat pentru toată lumea. Așa citim la Ioan 3,16, pe fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, nu spune numai pe o parte din ei, încât a dat pe Fiul Său pentru ca oricine, deci oricine crede, să nu mai piară ce să aibă viața veșnică. Pentru noi răscumpărații săi, persoana Domnului Iisus Hristos este viața noastră. Pe lângă celelalte daruri, darul vieții este cel mai mare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Așa cum nu uităm să mâncăm într-o zi, cum nu uităm să respirăm și după cum nu uităm să deschidem ochii ca să privim lumina, așa nu trebuie să uităm mulțumirea și recunoștința față de Dumnezeu de la care primim toate darurile. închină și mulțumește necurmat lui Dumnezeu. Iată datoria ta cea mai mare, de fratele meu. Toate celelalte lucruri bune pe care le faci în viață, dacă nu se află în fruntea lor mulțumirea și închinarea față de Dumnezeu, nu au putere și frumusețe. Mulțumirea și închinarea sunt lumina în care trebuie făcute toate celelalte lucruri. Citim la Psalmul 50 cu versetul 23, Cine aduce mulțumiri ca jetvă, acela mă proslăvește, zice Domnul. Adevărat scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, Nu e cu putință de a sluji lui Dumnezeu cu mulțumire, dacă nu îi mulțumim pentru toate, și pentru încercări, și pentru viața liniștită. Numai dacă trăim o viață creștină normală, nu uităm jertfa zilnică, adică mulțumirea pentru toate lucrurile, pentru că toate, și cele ce ne plac, și cele ce nu ne plac, sunt darul lui Dumnezeu spre desăvârșirea și fericirea noastră veșnică. Cu aceasta am încheiat. Meditațiile asupra capitolului nou de la a doua epistola lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la meditarea asupra unui nou capitol din epistola a doua a lui Pavel către Corinteni și anume capitolul 10 din care începem cu versetul 1 care astfel glăsuiește. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu, cel smerit când sunt de față mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Adunarea creștină din Corint scăpase de un pericol. Anumite păcate care pătrunseseră mijlocul ei, cum am avut la 1 Corinten 5, și acum era amenințată de un nou pericol. Anumiți oameni care strecurau învățături străine de Evanghelia lui Hristos și care subminau autoritatea Marelui Apostol Pavel. Ei se dădeau drept apostoli, dar erau apostoli mincinoși, așa cum îi numea Sfântul Apostol Pavel la capitolul 11, unde vom ajunge în curând la versetul 13. Când era cu trupul în mijlocul corintenilor, Pavel se purta blând, smerit și cu dulceață în vorbirea lui, căutând să fie cât mai asemănător cu Domnul Iisus, ca să poată pătrunde cuvântul Evangheliei în inimile lor. Chiar când vedea abateri în purtarea lor, nu-i mustra cu asprime. Când era însă departe cu trupul de ei, le trimitea scrisori, era plin de îndrăzneală și mustra toate stările lor rele. Această purtare a lui, de aproape și de departe, avem vedere numai binele duhovnicesc al acestor creștini săvârșirea stărilor ca să ocupe cu vrednicie locul ce li se cuvenea în trupul lui Hristos, Biserica Universală. Eu, Pavel, scrie el aici, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Blândețea și asprimea ca metode de lucru pe ogorul Domnului, trebuie întrebuințate strict sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să nu punem balsam pe o flătură care trebuie tăiată cu bisturiul, cuvântul lui Dumnezeu, și să nu tăiem cu acest bisturiu într-o rană care are nevoie de balsam. Dacă suntem cu totul predați Domnului Isus, dacă inima noastră arde numai pentru împlinirea voii și lucrării Lui, nu vom greși niciodată, în folosirea metodelor de lucru, să fim totdeauna atenți la călăuzirea Duhului. Nu poate fi socotită purtare firească din partea slujitorului lui Dumnezeu când mustră cu asprime o stare rea a unui credincios sau a unei adunări, după cum nu poate fi socotită purtare duhovnicească atunci când folosește numai blândețea față de un rău, rău care trebuia de fapt îndreptat. Duhul Sfânt este cel care stabilește dreapta purtare a slujitorului lui Dumnezeu. Totuși, oricare ar fi starea unei frate sau a unei adunări creștine, mai potrivită este la început blândețea pentru îndreptare decât mustrarea aspră. Dacă răul nu poate fi stârpit prin blândețe, atunci să se întrebuințeze asprimea, dar, repet, Duhul Sfânt este cel care trebuie să dea îndemn pentru o metodă de lucru sau pentru cealaltă. Nu putem să aflăm exact calea pe care trebuie să tratăm un credincios, adică blândețe sau mustrare aspră, decât luând în calcul Duhul care ne însuflețește. Dacă ceea ce ne însuflețește în lucrarea de mustrare, de îndreptare a cuiva, este revendicarea ambițiilor noastre, este dorința de a ne arăta cât suntem noi de înțelepți, dacă este ceva care vine de la noi, Niciodată nu o să putem să aflăm calea lui Dumnezeu prin care să facem îndreptarea fraților. Din potrivă, dacă ceea ce ne călăuzește în dorința de a îndrepta pe cineva pe care trebuie să l îndreptăm, dacă dorința care ne călăuzește este recuperarea lui, fără să ținem seamă, fără să luăm în calcul simțămintele noastre și nimic de la noi, ci numai atât. Cum să reabilităm pe frate înaintea Domnului, atunci cu siguranță vom ști când să punem mâna pe bice cum a pus Domnul Isus în templu și când să ne rugăm pentru ei cum s-a rugat el pe cruce. Să nu uităm că atunci în templu când a pus mâna pe bice și a fost întrebat, el a spus așa, Râvna pentru casa tatălui meu mă mănâncă pe mine. Deci ceea ce l-a determinat pe Domnul Isus atunci să pună mâna pe bice, a fost răvna pentru casa tatălui său. Nu a fost revendicarea poziției sale de Mesia în rândul oamenilor să le demonstreze lor nimic din acestea, ci râvna pentru tatăl său. În același timp, Isus care în templu a pus mâna pe bice, vedem că la cruce, unde a fost torturat în chipul cel mai groaznic, nu numai că nu pune mâna pe bice, nu numai că nu-i mustră, mai mult decât atât chiar se roagă pentru ei. De ce? Pentru că tatăl cu care era el preocupat dorea mântuirea lor. Și atunci Domnul Isus, care în toată viața lui n-a făcut nimic de la sine însuși, cum spune la Ioan 5,19, ci în toate a avut în vedere numai pe tatăl său, a știut când să pună mâna pe bice și a știut când să se roage pentru ei. Iubiți ascultători, cu ocazia încheierii programului 2C057, dorim din toată inima ca Domnul să ne ajute și pe noi să fim stăpâniți de râvna pentru casa Tatălui nostru, numai pentru numele Lui Dumnezeu și în felul acesta să știm cum să mânuim bicele și cum să mânuim rugăcinea pentru cei din jurul nostru. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să o primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Toate darurile de-aș avea Să vorbesc în limbi chiar munță munt, Și averia să o împarteași Urmăriță urmăriți să aveți dragostea, Fără ea nu primiți cu urmăriți să aveți dragostea, Toate pier în veci rămâne ea, aveți dragostea,